La Sardana, el programa de ràdio dedicat a la dansa i la cultura de Catalunya. Espai de foment sardinista endroen que s'emet els dijous de 11 a 12 del matí i pensat per a tota la gent que vulgui escoltar i gaudir del so de coble. L'equip de Colveuradors, com cada setmana, per aquest programa són Francisco Miguel,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 Bye. Acabem de godir de la sardana Nova Ciutat, de Francesc Camps. A continuació podrem escoltar la sardana Misteriosa.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 Escoltem tot seguit la sardana misteriosa d'avui, a veure si l'encertem. What's Acabem de sentir la sardana misteriosa. Si voleu participar ens heu de donar el nom exacte d'aquesta sardana al telèfon que hem dit abans, 93 345 54. Avui és molt fàcil. També ens podeu demanar una sardana per escoltar-la avui o en un altre programa. Total, ens heu de dir el nom. Ara donarem una pista d'aquesta sardana misteriosa que hem escoltat. Té molt a veure amb la diada propera ahir va ser Sant Jordi però la propera serà el diumenge la veritat de Montserrat alçant de totes les Montserrats té molt a veure és, ha sigut eh, de solista, trompeta del Marcelí Trias i també podem dir que l'autor és el francès Marros vinga, animeu-vos volem moltes trucades Té alguna cosa a veure amb el diumenge 27, que ja hi som. Bé, mentrestant, escoltem una altra sardana, que aquesta es titula Joaquim i Marta, i és de Josep Maria Boix. Hem acabat d'escoltar Joaquima i Marta de Josep Maria Boix. Ara us volem informar d'una inauguració que hi haurà el dissabte proper, dia 26, a les 12. Es farà una mostra de cultura popular a la plaça de Can Galta Cremat. I aquell dia comença una exposició que va del 26 d'abril al 4 de juliol. Esperem que pugueu acudir, que pugueu venir el dia 26 a les 12 hi haurà una mostra de cultura popular tindrem trabucaires, tindrem sardanes, tindrem gegants ball de bastons, tabalades un altre cop sardanes ball de gegants més trabucaires, tot això el dissabte a les 12 no falteu, eh? no falteu i més la sardana que hem tocat fa poc, la sabem, la misteriosa, vinga, poseu una miqueta de, de tot. La sardana misteriosa té alguna cosa a veure amb el diumenge? Va, truqueu. Bé, ara, tot seguit, escoltem la sardana següent, es titula Gallardia, i és de Conrad Saló. Hem escoltat Gallardia de Conrad Saló, el tiple solista era David Plans. Tot seguit, escoltem Dos de l'Empordà de Francesc Mas Ros. hem escoltat Dos de l'Empordà, de Francesc Marrós, i era obligada de cobrar. A veure, sembla que tenim una trucada. Hola? Hola. Hola, bon dia, què Hola, tal? Hola, bon dia, molt bé. Què? Què eh, expliques? Digam, jo... Primer de tot, com te dius? Montserrat. Hola, Montserrat. O sigui, que escolta, m'ha fet molta il·lusió que recordessis que diuen ja... Sí? És el nostre sant. Ah, mira. Un graneta. El, el vostre sant. Tu i algunes més. Ah, exacte. Sí, ah, sí, algunes. Ah, el el nostre, el nostre, ja ho he dit. Ah, S'ha celebrat. eh? I tant, espero. espero. Espero. A més, és la patrona de Catalunya, eh perquè, en fi, sí? eh, sí, tot s'ho emporta a Sant Jordi, però, però la moreneta també... I de la part bona, encara. També, clar, però sí. oh, per mi sí. Bueno, no, que per Sant Jordi per molt mi bé, també no? és molt bonic. Vas anar a Sant Jaume ahir? Eh? Sí. Què tal? Oh, fantàstic, sí? fantàstic, escolta. La copla la principal de l'abisbal. Ah, que Déu-n'hi-do, no? Com, com sona, Déu meu. <ríe> Llavors notes la diferència d'algunes altres, esclar. Sí, sí. Sempre, però, es nota, sempre es sempre es Sí, però molt bé, és més un programa molt bonic, com sempre. És, uh -huh. és, és, el dia de Sant Jordi és fabulós. Fabulós. El perquè sense meu. ser festa, que espero que mai ho sigui, uh -huh. doncs la gent fem festa i això és important Sempre festa Sempre, sempre <ríe> molt bé. Es diuen que els catalans som avorrits Però tu ens trucaves per alguna cosa molt, molt puntual, no? Sí era, A veure, la Sardana és? Misteriosa Jo no per tant que truqués algú alguna altra, però pensava que sí. em sonava a mi a Montserrat em sembla que és d'en Pérez Moya però no, no, dic, no és Bé, bueno, al final és per tu Montse Molt bé, correcte sí. que és del Francesc Marros Sí per això jo pensava no és la Montserrat però no em sortia cap més títol així n'hi bueno, sí. ha, ha més d'un no? ha més sí. Sí, esclar, esclar. I tant, i tant. doncs tens molt bé. premi eh? ah, molt bé. no sé si et cauran tants premis a casa teva no, no em sembla que no <ríe> <ríe> al final haurem de, de canviar de casa <ríe> molt bé, molt bé. Molt bé. Mm, i llavors em puc demanar una? sí, sí, tu demana Un... per demanar no et quedis continuant, doncs, amb, amb, amb la Moraneta, doncs, és la Moraneta? És la Moraneta? Sí, encara que sigui cantada, és igual, eh? Bueno, ara, ara pren nota el nostre tècnic, mm -hmm. el Francisco Miguel, i ja es dedica a buscar-la. Molt bé. Doncs, molt bé. Si no hi ha res més... Mm, no... Com que ja has dit-lo de el dia 26, sí. el dia 26 i llavors el dia 4, suposo que ja ho diràs. No, després, sí. sí. Molt bé. Moltes gràcies doncs, per trucar. De res, a vosaltres. Vinga, fins sempre. Deu. Doncs on podem per anar a aprendre a ballar, comptar i repartir les sardanes? Doncs com cada setmana, avui la Mica Eduard no hi és perquè està de vacances, ens ha anat a Andalusia, esperem que torni, no si quedi, i en lloc d'ell doncs, ho diré jo, diré que els interessats en aprendre a ballar, com també comptar i repartir les sardanes, Podeu venir gratuïtament als corsets que fa el Foment Serranista Andravenc durant el curs lectiu. Tenim a Can Guardiola, Hotel d'Entitats, carrer de Cuba, número 2, cantonada Rambla, els dilluns, de dos quarts de 7 a dos quarts de 9 del vespre. Però pensem que als principiants és la primera hora, o sigui, de dos quarts de 7 a dos quarts de 8. Després tenim a Can Galta Cremat, que és el Centre Municipal de Cultura Popular, el carrer Químides, número 30, Aquí és els dimecres de les 7 a dos quarts de 9 del vespre. Si esteu interessats, ja ho sabeu. Ara podrem gaudir de la sardana que es titula L'atrevit. És d'Agustí Pedrico i el fiscorn és el solista que es diu Jordi Estartús. escoltat l'atrevit d'Agustí Pedrico, el fiscorn era Jordi Estartós uh, ara podem escoltar la sintonia Doncs és la sintonia que ens avança, que ens prepara perquè diguem, expliquem l'agenda del cap de setmana. Tenim el dia 25, divendres, la ciutat de Terrassa al parc del Clot de la Mel, a les 11. Divendres 25 a les 11, a la ciutat de Terrassa. El dia 26, dissabte, a les 12, a Ciutat Vella, a la plaça del Carles Pi Sunyer, Portal de l'Àngel, amb la cobla marinada. El dia 26, a la mateixa hora, Serrià-Sant-Gervasi, a la placeta dels Blaus, la Baix Llobregat. El mateix dia, dissabte, però a les 6 de la tarda, a Ciutat Vella, el pla de la catedral, la principal de Llobregat. El mateix dia, també a les 6, Serrià-Sant-Gervasi, plaça de la Torre, la cobla Terras Maques. Després... Tenim el Pla de Catedral el dissabte-diumenge a un quart de dotze, la ciutat de Girona. El mateix diumenge, però a les 12 la principal d'Amsterdam la tenim a Horta-Guinardó, a la plaça Bacardí. I també diumenge a les 12 la Lluïsos de Taradell, a Nou Barris, al parc de la Guineueta. Aquí podem llegir el programa que és la Barca Blanca, Remors de Palamós, destapem els 60, 66 aplec 99, l'illa de Tossa, 7 anys i gerani, Palamós, Ciutat, Pobilla i la plec de Calella. No us ho perdeu. Després tenim el dia 3 de maig, perquè aquí eh, avui farem dues setmanes, la, aquesta que tenim ara i que ja s'acaba, i tota la que ve també, perquè el dijous que ve és festa. I llavors ho avancem. I diem que el dia 3 de maig, a les 6 de la tarda, a Ciutat Vella, al Pla de la Catedral, la principal de Llobregat. Però el diumenge, dia 4, a dos quarts de 12, la nostra ballada a Sant Andreu, a la plaça de Can Fabra, tenim la principal de Terrassa. I tenim el programa que tots sabem que és la plec de Cubelles, Ripollet Cerdanista Molins de Rei Míser que és de l'autor de Sant Andreu Salvo de Puga el pati de l'artesà festeig saltant les roques capital del Cava, i Rosa Vella no falteu el dia 4 de, dium de maig diumenge a 2.412 a plaça de Can Fabra ho farem conjuntament amb l'ideal d'en I seguint amb la programació, amb l'agenda, diem també que el dia 4 de maig, a les 12, a la Maricel, a la cantonada del carrer Indústria, en Guda Gaudí. Seguim amb la programació, amb el repertori d'avui, i escoltem la bonica sardana que es titula Tendresa, i és de Francesc Mas Gené. Hem escoltat Tendresa de Francesc Margener. Ara hauríem d'escoltar la sardana que ens ha demanat la Montserrat, que ens ha trucat fa una estona. Ens ha demanat... És la Moraneta. És d'Antoni Carseller i l'escoltem per la cobla Montgrins. Per tu va, Montserrat. d'escoltar Tendresa de Francesc Mas Gené doncs com que falta molt poc per acabar amics hem d'anar acomiadant-nos fins al proper programa i agraïm els col·laboradors d'avui Francisco Miguel Eduard, Jordi, Jaume i Francesc, us darem les gràcies per haver-nos escoltat i us recordem que aquest programa d'avui serà produït en diferit el proper dissabte a les 9 del matí també el diumenge a les 9 del matí i fins a finalitzar escoltem Escomejant, de Manel, Saderra i Puigferrer. Moltes felicitats a totes les Montserrats. Adeu-siau.